I februari drabbas Englands och Hollands kustområden av de svåraste översvämningarna sedan 1420. I Holland bryts dammar och fördämningar igenom vid en orkan med vindhastigheter på 120 meter i sekunden. Katastrofen återspeglas i tidningsrubriker världen över. Vattnet har återtagit sitt. Katastrofen ökar ständigt i omfattning. 1223 dödsoffer. Hård västlig vind väntas. Fler olyckor hotar. Nytt hål i just tätad fördämning. Räddningsflotta ut till 5500 isolerade. Svärmar av flygplan över drunknad ö. Hjälpen visar mänskligheten som bäst. Vårt land är inte lämnat i sticket. Europeisk ja-atlantisk enhet visar sig vara realitet. Hundratusen personer måste räddas med båtar och helikoptrar. Sammanlagt nära 1800 personer omkommer. Tiotusen nötkreatur drunknar och 200 000 hektar åkermark översvämmas och blir obrukbara. Ännu tre dagar efter den första flodvågen klänger sig många människor förtvivlat fast i trätoppar och på hustak. Radions utsände Sven Gäring ...finns tillsammans med svenskfödda Margit Hitting vid en uppsamlingsstation i Rotterdam. Där tas många av dem räddade om hand och det berättas om många heroiska insatser. Vi har hört om flickan som simmade mot den hemska strömmen 200 meter... ...och sedan gick 5 kilometer för att hämta hjälp för kvinnor och barn i sin by ett av alla de hjältedåd som sig det tysta. Och här bredvid oss har vi en farmor på 77 år. Hon är klädd i den pittoreska sevska eh, dräkten med en vitt vit höckle. Fortfarande oklanderligt eh, vitt och, och fint stärkt. Och hon har tillsammans med sin hela familj Um, ...kommit med lastbil från strägen vid Eichelmonde Där um, under, under färden såg de många människor som ännu inte kunnat räddas och som tittade långt efter dem. Men det fanns ingen mer plats på lastbilsflaket. Um, varför har de så länge då? Varför kom man först idag. dag? Varför vänt du pass van dag på? Men varför hette så langt durt. Om det kunde förfört, var det med de in den Hon berättar att man kunde inte göra någon evakuering därför att fördämningarna hade stora hål och vattnet svämmade överallt. Så man var tvungen att avvakta situationen. Omedelbart efter katastrofen sätts ett omfattande räddningsarbete igång. Och i Holland får man genom en nationalinsamling ihop 100 miljoner gulden. Även i utlandet skyndar man till Hollands hjälp. I Sverige blir fältropet endast en stormflod av hjälp kan rädda Holland. Sven Gäring möter den svenska konsuln i Rotterdam. I lördags hade det kommit redan en bil från Halmstad, mycket spontant, med 2000 filter. Var det den första bilen? Det var första bilen. Och sedan kom en bil från Stockholm. Och i söndags kom två bilar till från Halmstad. Och hela tiden hade det kommit bilar in. Och sedan kom det 17 järnvägsvagnar från Sverige med 100 000 filter. Och ni förstår att det är en hjälp för oss. Ett särskilt karusellprogram i radio för Holland inbringar under två timmars sändning närmare en miljon kronor. Sammanlagt samlar Hollandshjälpen in drygt 13 miljoner kronor.